Zure inguruko inkomunikazioarekin hautsi nahi baldin baduzu, zerbait esateko baldin baduzu, edo keskatzen zaituen zerbait buruan baldin baduzu, gure mikrofonoak zureak dira. Deitu, bederatzi lau, lau goita bat, saspi zero, telefonora, edo bidali, emailuat, garrasika.info, abildua, jamein.comera. Azteleen, azteazken, eta hostirealetan, gaueko bederetzitatik, amar terdiak arte. Garrasika! Garrasika! E? I eh? no para de poner esa musika. En fin, zikere, podi... I alta! Martxan da, irola irratiaren albiztegia. Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostionletan iuntzeko bederatzitatik, amar terdietara. Gurekin harremanetan jartzeko, deitu bederatzi lau, lau ogeita bat, iruro ogeita amar, iruro telefonora.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 Gai, kaixo, gabon! Gabon guztio, irola erratiko entzuleok, urtariaren bosta da, gaiboeko bederatxak eta marminutu, eta hau da garrasika! Bai, hau sega garrasika bakizo irola erratian egiten dugun kontrainformatiboa, astelen, guasten eta barikuran bueno, barikutakoak egu horre txea, Eke, propositoa dela beste serbaño baya bueno, eta astenetan gabeko beratzi eta teika amarterdiak arte, astelenetan euskaraz egu astelenetan gastelaraz eta gaur ere suekin izango gara, gabeko amarterdiak arte ez mugitu gure osasuna eta animoak dauden moduan egonda, musikalaia aukeratu dugu gaurko, beraz, latrueke bandekin izango gaituzue bueno, ba, garrasika honetan, bat antxatzeko edo gutxienez animatzeko prest. Eta, bueno, beti bebaik komentatzen dizuegun bezala, ordu tegia susenekoa komentatu dizuegu, baina errepikapena, ba, biara munean, goizeko amarretatik amaika terdiak arte, eta orain, hirugarren errepikapen bat ere bai badaukagu, egoaztenetan goizeko saspiretan. Oria, saspiretatik sortzit erditar arte. Aktualitatearekin esnatzeko goaztena. Goazaltzen duzu bitartean artean, pues orren, txuteko. Eta, beti bezala... Bago ere irola irratia, FMK fmkundasazpi.gostaren entzun desake zuela edo irubedikoitz.sindominio.net barra irola gugunean. Eta, bueno, esaten duguna, eh, saue irrati errikoia dela, irrati librea, eh, asanbladan hartzen direla erabakiak, eta beti ere baz, ba, kaleko jendearen eta ahotsa behar duten eragilen ahotsa izan nahi duela. Eta horretarako badokasue ba, modus berdina baitu zuela gurekin harremanetan jartzeko irratiarekin eh ba larun batetan arratsaldeko seiterritatik e, aurrera iralako auzoan hemengoian e, aranako tsara enparantzan zen gabe Baina, letrero polita daukala. O, zu polita. Eta, bueno, lesbazagaitu zua urkitzen, bada egun horretan asamblada besterduan. Egin dugulako adibidez atorren zapatuan esetorri, eh? Ezaitezte urbildu, baina bai, egongo gogarela, irratiko lagunok, e, Izar Beltseko jantoki barazki jalean, beraz, mm -hmm. ba, bueno, maniera basatoste, do bilgoti basaltxate, do normalean e, jantokira urbiltzen mazarete, ba, bada ki zua urbildu zaitezte, Izar Beltseera, Andres Izasikalera, iralako hau ere, eta bertan egon gogarela, ba, ba Eta zuen txako, nori, gozareza zuen. Eta bestela, be, betikoak telefono zen bakia, bedera txilabla hogeita bat, irurogeita marri irurogei, eta... Ego, garrasika.info gurekin kontaktuan jartzako, eta irratiarekin kontaktatzeko bestela, sin es, arroba sindominio.net. Horida, perfecto, eta, bueno, ba... Ba, estakibu serra ya gozan, e... Ba, musika pizkatzogat, eta gaurkoan albisteak eta... Eta bideopilla bat Eta bideopilla bat, eta agenda Eta ekarriko el dugula, elkarrizketarik Bez gaurkoan Bai, beste leku ausuetan auzoetan eta Eta herrietan egongo dira jai antimonarkikoak Ospatzen gaur, gu egongo gara Bueno, hemen entretenitzeko, aldizteekin Eta bueno, ikusiko duze bai Elkarrizketarik el ez dugula lortu Baina bai, horren e, gaien inguruko bideoak bai, interesgarre diren gaien inguruko Bidioak azkenean, ba, baita ere polita Horrela horrela informatzea Bai, bai Enterekuciomu Filosofía rústica eh, eh. No sé por dónde viene lo que conspiras lo que retienes No sé por dónde viene Tienen eh. ser un pasaje La Truek Quieren ser un pasajero Son de nadie que llegó un presente Quieren ser un pasajero Piensa, piensa, pero no te estresen Quieren ser un pasajero que yo quiero caminar con mi voluntad Quieren ser pasajero, pasajero sin maldad egin bukatzea beharrezkoa da. Posible da. Batu ditzagun arrazoiak, bihotzak eta eskuak mezu hau lau izetara zabaltzeko. Nau, Euskal Herri Guk Duk, argi dugu. Urtarrilaren amarrean, Bilbon arratsaleko bosterdietan bi puntu ezberdinetatik abiatuko gara. Udaletxetik eta lakasillatik. Guztiak zabalburu plazan elkartzeko. Zurekin ere lortuko dugu. Apuntatu antolatzen ari garen autobusetan. Informazio gehiago naubilbora.org elbidean. Mundua entzunbeza. Euskal presoak euskal herrira. Orain, nau, mantennan, ahora. Sare. Hortzen bueno, txunduzue sarek egin dako kuina, larun bat honetarako mobilizazioari deie ginez. Nau, izen arekin eh, ba, izendatu dute, edo bataiatu dute, larun bateko mobilizazioa, orain arte, ba, bueno, urtero-urtero, eh, Euskal preso politikoen aldeko, etxeratxeraren aldeko mobilizazioa ezeten zena, zenideek, beti, bueno, ba, buruan eh, joan diren manifestazio horretan, eh, asto netan ere horrela izango da. Larun batean, eta bueno, egingo duguna da horrein, irakurketatxo bat, lehen da bizi, E, apur bate sare eragike atratako ohar baten ingurukoa gero ibilbidea berrira salduko dizu, naiz eta epatu duten apurtsua Torre kunyan gero autobusaen inguruko informazioa eta bueno, azkenik bideoxo bat don haiek beberaek ga saltzen duten printntsx horreko baten e, zer den sare eta zer den nanau mobilizazioa. Ziko gara irakurketarekin Sensibilitate esberdiñak barnebilduko dituen eta sigla edo elburu politiko jakinen gaineak egongo den sare herritarren saretzea da oinarrizko ardatza. Horretan sinetsita gaude. Gustiontzat justuago izango den etorkizun batera bidean etxe batera ikitzeko zimentu egonkorreta sendoak jartzea ezinbestekoa izaten den bezala, giza eskubideen errespetua oinarri duen jendartea eraikitzeko erronka eta konpromesua hartzen du sarek. Gaur erre bihar etzi Urtarrilaren 10 eta datosen ilabeteetan bezala euskal jendarteari bideo honetan duen motore paperari eusteko eskatu beharra diogu. Gustiak elkarrekin aurrera egiteko dugun beharraz, jabeturik presoen eta beraien inguru urbilenaren eskubideen urraketarekin amaitzea lortuko dugu. Dispertziotik abiatuz Aurreko aztean, esan genuen bezala, pertsona oro gonbidatu nahi dugu masiboki parte hartzera bilbok urterriak amarreko mobilizazioan, mobilizazio izilean, pankartari gabekoa. milaka eta milak herritarren garrazi izilea azken txokoraino iritz dadin. Munduak ikus dezan, badela gizasku bideen aldeko jendartearen ekspresio aktibo bat. Munduak jaso desan dispertsioaren amaiera urgentea eta ezinbestekoa dela. Munduak ikus dezan, dispertsioari amaiera jartzea ez dela ez ideologiko... Ez eta sigla politiko kontua. Jendarte guztiari eragiten dion giza biden kontua dela. Guztion artean osatutako mezu argi eta garbi bat zabaltzeko nau euskal herria. Horren, isla da gaur gehitzen diren lagunen zerrenda. Elkarrekin, dispertsioarekin amaitzeko beharra eta urtarriak amarreko mobilizazioari babesa agertzen diote. Sektor ezberdinetako pertsona gehitzen dira sentipen honetara. Urtarriako amarrean, milaka pertsonek elkarrekin berretziko dugu. Guztiok irabaziko dugu, bake eta elkarbizitza etorkizuna gure herriaren txat. Zuk ere lor dezakezu. Eta bueno, badakizuea zierabaten eundabate pertsona, endo amarrer pertsona esan gura txuren atxikimenduak azaldu zituztera, eta gero beste batzuk, bueno, hemen haipatzen ziren. Eta zan dugu bezala, ibil bidea, ba, bi bi zonalde gongo dira, ezta? E, alde batetik kasiatik, bueno, kasiatik eta udaletxetik zenitartekoak ibilbidea biatuko dute, eta elkargunea izango den Zabalburu plazara eramango gaituzte. Hau da, e, zutabe bat e, udaletxetik, beste zutabe bat la kasiatik eta bi zutabe horietan zenideak aurretik. Bertan, argi dugu nau euskal herrira ozenaraziko asaleraziko dugu. Aurretik guztiok, pertsona bakoitzak denak e, bi argi izpi izango ditugu eta ekitaldiko bosgoragaiotatik entzungo denunean erakustaraziko ditugu. Eta argi izpia, ba, plastikosko argi duen euskarri bat da, makiatsoa, puntu ezberdin eta eta presioa ere ginez piztuko da. Eta esan bezala argi izpioiek, autobusetan, metro ereteeretan eta ibilbidean zehar banatuko dira. Beraz, bueno, dugu, eh, esan dugun bezala, arratxaldeko bosterdita maldimada mobilizazioaren deia, eh, argi momenturako gago izango dela, eta bueno, gutxenez ez, ez eh, irudiori aterako dela. Bueno, era ez dakit gero komentatzeko e, bueno, e, ganeukan, baina ala ere saspireun bat bolondrez batzea behel buruzat daukatela ez eta da, bueno, igual espero gu saspireun horreka inditzea baina ala ere, ba horre zifra hoien bueltan ibilita ere, ba jendea ibiliko dela ba ibilbidean zehar, ba azken uneko asalpenak ba, eta emateko ba, guztiz prest eta autobusen inguruan badaude, bueno, autobusak aterako dira Euskal Herriko puntu guztietatik Bizkaiaetik, ba normala denez, bueno, ba, urbiago, e, garraio publikoa baldago eta eta bar. Baina badaukazuen naubilbora.org/busak es/busak/busak, <risa> eh eta hor ere aurkitza ke zuet dauden antolatuta dauden e, autobus guztia, Errialdeka, Herrika, ero zein lekutan, zein dutan eta, eta non e, izen eman, edo oskuratu txartela, beraz, oso argita garbi dago, nau bilbora.org barra busak. Eta, <risa> ai, eta orain segituen hori e, da, eutxiko dizuegu, e, bueno, e, nau mobilizazionen aurkezpe matekin, non e, en, bueno, ere berri ematen zen, eta, bueno, ba, ba E, perentsaurreko honetako arra bukatzean pues, e, jarraituko dugu zuekin, beraz, ezaitezte mugitu edo irratiko Hemen ere, izan genuen gertaira historiko bat duela hiru urte, bertan, etak bere ekin bide armatuaren alde bakarreko etena aldarrikatu zuen. Urrats garrantzitsu bat izan zen, zeinak tamalez ez zuen behar bezalako erantzunin jaso Espainiar gobernuaren jokabidea kontutan hartzen badugu sufrimenduari ateakitsi eta bake eta esperantzari irekitzearen aukeraren aurkakoa izan zen. Euskal Jendarteak mundu maian pisoa garrantzitsua ez duenaren jakitun gara, baina beren aurrian, elkarbizitzaren artearen potentzialitate horretan, kontzientzia hartzen laguntzen duten aurrera aurratxak ematen gabiltza. Duela este batzuk, lokarriko koordinatzaileak ikusi genuen, Argentina eta Mexikoko ordezkaritza politiko eta parlamentari zabalari Zabalarekin biltzen, Euskala erasoaren atera bideak bultzatzeko. Dueleia bete, bai Ipar Euskal Herriko jendartea ordezkatzen duten indar politiko guzti guztiek konponbide klabeetan kokatzen den dokumentu bat babestu zuten. Eta dudari gabe, inork azpimarratu, eta azpimarratu nahi dugu inork, ez du konponbidea ulertzen preso diren pertsonen egoera konpontzeko adostasunik lortu gabe eta zer egin dezakeguguk guk jendearte bezala aurrera egin alizateko? Humiltasunez, sentsibilitatez, sentsibilitatez berdinet barnebilduko dituen eta sigla edo helburu politiko jakinen gainetik egongo den sare herritarra osatzen eta indartzen jarraitzea oinarrizko ardatza dela uste dugu. Pertsona guztien giza eskubideen errespetuan oinarrituta egongo den sarea. Guztiontzat hobea izango den etorkizun baterako oinarri komun sendo Onarri komune eta sendo bat, eraikiko duena. Horrek, beharko luke erronka jendarte bezala. Eta hori da, sarek hartu duen konpromesua. Egia da, hainbesturtetako liskarrak jasandituztenen gan minak eta sufrimenduak bere horretan jarraitzen dutela. Baina egia da baita ere, Euskal Herrian, sufrimendu berrien, arrazoi gehienak desager desagertu diren bitartean, milaka pertsone sufrimenduak bere horretan jarraitzen, jarraitzen duela eta horretan sakontzen jarraitzen dela. Preso diren pertsonena eta baita euren famili eta urbi, inguru urbilenekoena. Horregaitik, gaur inoiz baino gehiago, beharrezkoa da euskal jendarteari bere motore paperariuko egin ez diezaion eskatzea. Presoen eta beraien inguru urbilenaren eskubideen urraketekin amaitza lortzeko. Dispertxoak Dispertsiotik abiatuz. Hori dela eta pertsona orogon bidatu nahi dugu masiboki parte hartzera bilbon urtarriaren amarrean egingo dugun mobilizazioan. Mobilizazio isilean, pankartarik gabekoan, milaka eta milaka herritarren garrasi isilea azken txokoraino iritsi dadin. Munduak ikus dezan badela giza eskubideen aldeko jendartearen espresio aktibo bat. Munduak jaso dezan dispertsioaren amaiera urgentea eta ezinbestekoa dela. Munduak ikusdezan, dispertsuaria amaiera jartzea ez dela eztabaida ideologiko ez eta sigla politiko kontua, jendarte guztia interpelatzen duen giza eskubideen kontu bat dela. Guztion artean osatutako mezu argi eta garbi bat zabaltzeko, nau Euskal Herrira. Horren isla da gaur aurkeztera datorren ekimena. 101 lagunek elkarrekin, dispertxoarekin amaitzeko beharra eta urtarriak amarreko mobilizazioari babesa agertzen diote. Sektore ezberdinetako 101 pertsona gehitzen dira sentipen honetara. Urtarrieko amarrean, urtarriak amarrean 1000 pertsonek elkarrekin berretziko dugu. Guztiok irabaziko dugu bake eta elkarbizitza etorkizuna gure herriarentzat. Zuk ere flor dezakezu. fluyen se vuelve al sentimiento la ante todo lo que me come por dentro sistema si la gran razonamiento la tierra, la Bueno, hemenche jarraitzen dugu, garrasika honetan astelenean, izan dugu e, urterriak 5 eta gaueko 19 herriakiaia eta jarraitzen dugu errepresioaren e, blokearekin preso politikoekin, de Kinkas onetan aranja jasaten ari diren isolemendua gaitzetsi bait zuten Larumat goizean, hain baterritarrek, e, agerraldea ginez etxe barrieta plazan bilboko zazpikaleetan, ba, bueno, ez petxean biziduen izolamendu egora salatxeko. Eta presoaren zenide eta lagunek, gogoreak arri zuten urtebete pasatu dela dagoeneko arantsa txilotu zutenetik, Espainiako agintariek euskal preso politikoen kolektiboaren bitartekaritza taldeko kideak atseman zituztenetik. Atxilotu zituzten guztien artean, jonen parantza eta arantza zulueta abokatuek pairatzen duten egoera latzazpimarratu zuten. Urtebete isolamenduan eman baitute, egunean labordu besterik ez dirateratzen patiora eta ez dute harremanik kartzelako gainontzeko presoekin. Bi presoen egoera Espainiako gobernuaren mendeku ankerra dela asaldu zuten. Guztionen aurrean, zulueta eta enparantzaren isolamendua bertan behera geratzeak zizitu zuten eta bitartek aritzataldeko kideen baldintzak, baldintzari gabeko askatasuna. Arantzasulueta 2014ko urtarrillaren 8ean atxilotu zuten Euskal preso politikoen kolektiboko eh, bitartekaritza taldearen kontra egineko polizia operazio batean. Gerostik isolamendu egoeran egonda eta martxoan eh, estremerako espetxetik hauda Madrilletik Puerto Hirura oda Cádizera urrundu zuten. Aurretiaz ere preso egondakoa da Sulueta 2010reko aprilinean Euskal preso politikoen abokatuen aurka egindako operazioan antzeman baitzuten baina baldintzapeko askatasunean kaleratera zen. 2000 maikako ustaiaren amalauan Grande Marlaska epaiak beinbeineko espetxe zigorra esarrisioen talde terroristako kide izatea leporatuta. Eta urte bereko iraiaren amalauan azke utzi zuten zigorzalak Grande Marlaskaren erabakia atxera bota ondoren. Beraz, hau barantza zulueta eta baita ionen barantzaren egoera esan dugun bezala, benetan larriak izolamenduan baitaude orain dela urte betetik. Bai, eta bueno, e, albistekin jarraitzeko, ba, komentatu aurreko astean, ba, komentatu genuela selan amaika, konpromiso askatasun erantz, elkartasun barau baitan, ba, iruñan burutetako ekintza baten, baten ondoren, Ba, gazte batzuk atxilotu zituela eta zituzteeta komisaldegira eraman zituztela ez.eta bueno, ba, kontua da ba, urrengo egunean ugu geldido izan zen Beraz astelenean ba, azke utzi zituzten eta gaurrelu zaigunez albisteba gertura zego bueno, ganatu egin nahi genuen ba oh se bera ez,rengo ba, eg ba, azke geratu zidan bana Nafarroko Guardiako epaitegitik pasa eta pasa ondoren. esan bezala bezalaika kompromiso askatasun erantzik, barabaldiaren baitan, ba, ekintzabat burutu zuten, ekintza berez trafikoa moztea eta errepidean mai, e, mai bat eta aurkiutxak jartzea zen, ba, beraien etxatat, etxetatik urrun dauden preso eta ieslari politikoak ba, gogora, gogora ekartzeko. E, atxilok eta salatzeko ba, baita ere komentatu gaurkoan heltzen zaigula albistea, neko berandu, baina e, astelenean bertan, bat, e hamarnak bildu zirela Iruña, ba, esan bezala ba, salatzeko, saldatzeko hauek. Eta gero komentatu hau bueno, aurreko ba dinamika hioen barruan emantzieran gertaera hoien kontura, baina baita ba, benduaren hogeita 50ean, ba, Zaragozako Daroka espetzera egindako, bueno, marcha Martagin zutela ba precisamente de Barabaldioneri bukaera emateko. E, bertan ba egun batu ziren. Eta, bueno, goizan goizatera, eh ziren, aziren autobus autobuseu eta 100 kilometro gehin ostean, ba Eguerdian ja be, bertara helduak ziren. Eh autobusetik jaitsi orduko elkartasun doinuek hartu zuten darokako espetxe ingurua. Kontzertu txiki bat eskaini zuten elkartasun mezua, bertan preso dauden euskaldunei, ba elarasiasmos. E, jarraian haitorranda ernaiko kideak ba itzartu zuen eta dira egin zuen bertan bildu egin direla, arro daudelako euskal preso politikoen borrokaz. E, gaineratu egin zuen, gatazkaren konponbidean preso eta ieslariek zehaztu duten bide horria betetzeko, ezinbestekoa izango dela, herritarren konpromisoa eta horretan jarraituko dutela beraiek ere gutunak idazten, etxeko balkoietan baden banderolak jartzen, senideak ideak ara laguntzen, mobilizatzen eta abar. E, Diskurtsoaren ostean, espetxea inguratu egin intzuten, susiriak bota, eta hoiuka aritu ziren, balkartasun mesuak, ziretara iritzitzen. Eta bueno, ala ere, ba, justo kronika hau, ba, musikaz janzten duen videocho bat ere badago topatu.info. Horida. Da. Eta... Polita dago queztugu jarri musika untxadelako baina, bueno, ikustea nahi duenak bairudiak ere gomba Hori da. daudela. Horida. Vale, ba, eta bukatzeko preso politikoen gaiarekin, ba, preso Galicia Raren, Galicia preso político Galicia Rrenaldek que volten para casa eh colectivo ha quedo el Kartasun taldeak, ba espetxeratze espetxetarabe del 9 santolatu dutela, Galiziar mugimendu independentistako presoekiko elkartasunez. Gurtarriaren amazazpian, Espainiar gartxeletan dispertsatuta dituzten militante galiziarrengan orbilduko dira, neguotzean elkartasunaren beroa gerturatu eta haien etxeratzea eskatzeko. Eta martxa honekiko sostengoa dieraziz, e, bideo bat e, grabatu dute... Komitea Internacionalistak eta Azkapenako lagunek. Eta, bueno, a Komitea Internacionalistak no harren saten zutema munduko preso politiko guztien askatzea eta gartxela sistemankerraren alde borrokatzean jarraitzea deitzen dutela eta gartzelan diren kide guztiak e, zaintzen jarraitzeko deia ere lusatzen dutela. Beraz, esan bezala, bueno, a beste lurralde batzutan ere euren preso politikoen aldeko mugimenduak. Eta orain e, beste bideo interesgarri batekin utziko saituztegu, apurtzualdu souhaitezagoa. Eh, bueno, naisek egindako bideoa da, baina bueno, eh e, Euskale Ieslari politikoen inguruko, ba, bueno, eh e, e, laburtxo bat da eta eta bueno, eh Herria Dugu Harnaz mugimendu horren ingurukoa ere, ba ba, engatazka politikoaren egoera berri honetan, ba, zela nire ieslariek erabaki hartu zuten, bueno, euskal herri airitzultzen azteko, es, normaltasunez bizitzeko haien herrietan eta, bueno, ba, bideotxo honetan, ba, izango duzue kronika eta dierazpentso batzuk, beraz espero dugu hau begozatzea. egun bat ieselari politikok sorterri reitzu zego emandu azken urtean. 2008. ekanian, historian lehenbizikoz mintzaide aurkeztu zuen ieselari politikoen kolektiboak eta konponbide prozesuan parte hartzeko prestutasuna erakutsi. Egun gutxira miarritzen egindako ekitali jendetsuan iragarri zuen etxerako bideari ekingo ziola, babez zabalarekin eta konponbideren aleko proposamen bat eskutan. Iru puntu nagusitan laburbildu daiteke konponbiderako gure proposamen hori. Bata, salbo espen neurri guztiak indargabetzea. Biga, gaixo, gaizki, bizidu intasun bat eskaintzea gaur egun Ego era larriak bizi dituzten etxetik urrun dauden guzti hoiei. Eta hiru etorkizunean kontada dila egia. Kontada dila egia. Gu egia esateko pres gaude. Astebetera bidea zail erantzun iritsi zen. Jokinaranalde eta lerien kolektiboko bozeramaietako bat atxilotu baizuen polizia geletan. Egun berean atzerritik ipar Euskarrerira itzuli berri zen beinatatorrasa asti ere acilatu zuen polizia. Herria dugu arnasa esan da ekin diote iheslariak etxeratzeari, itzulerak ezin bestean herritarren babesa behar duela nabarmenduz. Etxerako bideari heldu hortik iheslari hoiek berretzi zuten beharra. Herri aktibazioetik etorriko da geroa. Herria dugu arnasa. Babesa, konpromisoak eta adostasunak bultzatu behar ditugu honetan ere Kampanbidea atzera dezina egiteko. Astebetera Ieselanin kolektiboak sorterrirako bideari ekingo ziola baiestatu zuen arrangoitzen. Baina aukera eskaintzen duten egoerari gaurdanik soluzioak ematen hasteko autua egin dugu. Beraz, gaurko egunetik aurrera gure sorterrietako kaleak betesen hasiko gara eta hasi ziren. Erri askotan oso berezia izan zen 2000 eta malauko martxo horretako azken ostirala. Presuen eskubi aldeko mobilizaziakin bat eginez itzuli ziren ieselerietako asko. Bilo naiz, amarakoa eta amabi urtetakiko eta mugaz duena pasatzen, duena pasatzen eta pues, kolektibak hartu den edoak da intzina juteko gogo bat edo naikeri bat eta horri errantzutzen diola. Pertsonalki da ba kristona, Ez eh? azkenean da zure sorterria eta naiz eta momentu hauetan beste leku batean egokitu garen, ba bueltatzea zure sorterria zure betiko jendearengana, ba mori. kolektiboko kide gehienak ipar euskal herrian bizi dira eta bertatik ekin diote gehienak etxerako bueltari. Europan zehar biskabat bidaiatzen, eta gero no, jaitzin nintzen iparraldera. Aurrez, iparaldera joateko urratxe amantzuten atzerrean zirenetako batzuk, zuzenean euren etxera joatekoa besteek, deportazioa, konfinamentua eta urruneko lurraldeetako iesa ezagutu ostean. Asun, aranaren hara kaso hietako bat. Mila bederatziron da airuroi eta hartu zuen deserirako bidea. Iparo eskolarian zelarei jasozuen Jesus Mari Markiegi bikote eta militantziak idearen berri. Jueko Irlan konfinatu zuten gerora, Miguel bainaran argalarekin ezkondu zenbertan, eta eroro eta honen heriotzari aurre egin behar izan zion, hoaite irurterekin. Gabon, Danor, eta Ezkerik asko egindik zuen arrera nuntik gariagetik. Algeriara deportatu zuten gero, eka benezuela da ostean, aurten itzuli da sorterrira arantxa sasien ekin batera, etxetik alde egin zuela, berrauei urte bete direnean. Eta herresa, da baruan daukagun korapioakin izeitean. Baina benetan, posa hundia sentiten dugu hainbeste urte etxetik kanpo egoten, egotea gaitik, egotea gondagero, e, etxera eta herria eta herriakin alkartzea gaitik. Hemen jarraiztuko dugu eta gure helburuak lortuko ditugu. Este ¡Es que rica todo el mundo! De hemos decidido nosotros, pues bueno, pues dar un paso adelante y, y a ver si podemos forzar un poquito este, este proceso. A ver, nos deportaron para perder eh, todo el... para cortar, como se dice, el cordón umbilical que teníamos con los calderías. Sin embargo, de una forma u otra, unos momentos mejor, otros momentos eh, en peores condiciones, siempre hemos, se ha podido... Mantener ese contacto y eso es una cosa que demuestra que los os caldunas somos no somos muchos pero somos somos diferentes esperanza al futuro claro que tengo porque si no no hubiese venido para acá si no hubiese quedado donde me mandaron hace 30 años hizo muchos años fuera de, de tu pueblo de tu gente no y todo lo que te rodeaba donde te criaste y cada claro, las raíces de eucaraía que los más grande para uno ¿no? Uruguayen 85 urte eta gero etxera itzultzekotan zela hitz egin al zuen naizek Peio Gomezekin 85 urte egin ditu bertan. Demora bertsuan espetxean izan den Patxi Anaiarekin elkartu da itzultzean. Dozenaka urte euren jaioterritik kanpo egindakoak dira itzuli diren gehienak, baina diesak delaonaldi denak harrapatu ditu gaur egun arte eta gazte asko dira, itzuli direnean artean ere. Hoieta lagurten dituela aldegi nuen nire erritik, hoieta ditut orain. Tematen dugu, e, pausua egia zan gure kideak laguntzeko, ba, kanpoan ditugun beste iaslari batzuk etxera ekarrarazteko, edo sasian ditugun lagunak beraien biziaren normalizatzeko. Ieslari bat dagoen bitartean, atazkaz da, benetan konpondua izango, ez? Gugoaz gehien bat, hori, ba, guzteko jendea, e, presoak aparte badirela, beste, ieslari deportatuak eta... ktien laurde bat inguru itzuuri da bere a asko dira oraindik gehiegi ihearen eta erbestearengatigu. Gure kolektiboa anitza da luzea du katea gu kate baten seguida gara batzuk atzerago iritsi garelako deserra gaur herrian gaude. Gure kolektiboa gaur egun, Munduko punta bakoitzean dagoen kideekin osatua da. Horregatik da orain eta orain diragaraiak kate hori itzultzeko. Lehen kate begitik, azken kate begiraino, denen itzulera lortzeko. Aprende de la gente, elabora al lado de la gente Empieza con aquello que todos saben Construye aquello y comparte tu parte Seña mostrando, aprende escuchando No para conformarte, sino para transformarte No para libia sino... Boa eta jarraitze gu hemen garrazika kontra informatiboan Nirola irratian, neunda saspi puntu bostean Eta albisten tartearekin jarraitzeko ba, komentatu, ba, e, urte berrigo izaldean, gizonezko bat emakume bat bortzatzen alegindu zela lasarte horian. E, bueno, e, horren aurrean, ba, egun daka e, lagune konzentrazioa burutu zuten herrian bertan, eta iragan urtean ere, egun leku eta baldintza berdinetan, kasu berdin bat jaso zela, gogorazi dute eta herriko talde feministak ohartarazi du ez dela sistematikoki gertatzen den zerbait baizik horren aurrean antolatu eta autodefentsa feminista zerantsutera deitu dute eta bueno pa segituan irakurri behar dizuet topatzen dudan han hemente eh talde feministaren oharra E, urte berrigo izaldean beste emakume bat bortzatzen saiatu ziren lasarte horian. Denbora pasarren ez dira gauza batzuk asko aldatzen. Izan ere, lehen e, urtean kasu berdina eman zen, leku eta baldintza berdinetan. Ikusten dugun moduan, hau ez da, kasu isolatu bat. Mundu osoan sistematikoki gertatzen den zerbait baita. Sistema kapitalista patriarka honek et hetero arabuean eta gizonen hegemoniaren balioetan oinarriturako jendarte bat birsortzen jarraitzen duela ikusten dugu. Honen aurrean irtenbide bakarra dago antolatzea eta autodefentsa feminista. Ez du in, inork ugatik borrokatuko gugara hori honi amaiera eman behar diogunak. Nahikoa da naskatuta gaude. Biktima paper honetan kartzelaratuak izateaz nahikoa da. Eta, e eta, eta egiten duten guzti horiek jakin dezaatela ez dugula horrelakorik onartuko. gora borroka feminista. Eta beste eraso sexista baten albiste ere badaka aspeitian e, mandakoa. eta bueno, ba, horren arira man zen mobilizazioa joan den abendoren hogeita hamarrean hau da joan den e, asteko aste artean, Amarnako lagun bildu ziren aspeitiko plazan, errian jasotako azken erasomatxista salatzeko izan ere, ertzaintzako gaitamar urteko gizon bat atzeman zuen igandean, kalean emakume bat jotzera gaitik. Haim baterritarrek erasua ikusi, ertzaintzari abizua eman, eta erasotzaia antzeman zuten poliziek. epaileak behin behinean aske utzi du gizon hau. eta baita ere, bueno, be, esan behar gazteizen, merrogeita ero urteko gizomatera atxilotu zutela, kalean bikotekidea jotzera leporatuta. Eta segituan aspeitiako bilgune feministaren oharra irakurriko dizuegu. Herrian emakumeen kontrako beste eraso baten berri izan dugu. Gizon batek kalean emakumezkoa bat jodu eta eztabaidaren erdian eta guztia ikusi duten herritarr batzuei esker erasoa gelditu da. Etxeetan gertatzen diren eraso askotan emakumeak erailak dira bizilaguneko joak entzuten dituzten bitartean. Gustion ardura da indarkeria kasuei aurregin eta eraso hauekin bukatzea. Horrez gain, indarkeria matxista gazua ez, ez dela, kasu isolatua salatu nahi dugu beste bain ere. Ez da herrian emandako gertaera puntual bat. Gazteak sostengatzen duen egiturazko indarkeria matxistaren puntu gorena baizik. Indarkeria hau guztia herritarrok barneratuta ditugun sinismen eta baloretan oinarritzen da. Gabonetan indarkeria matxisten salaketako puruak gora egiten du urtero. Hain zuzen ere, Gabonak egiturazko indarkeria horren guztiaren izpillu garbia dira. Aurrentzako joztaiotan ikusten dugu mutiei indarkeriaren eta espazioaren okupazioan oinarritzen diren joko, bideo joko eta barro paritzen zaizkiela. Neskei berriz, arroza koloreko neskentzako ipuinak, print printzearen zain egon beharrekoak, geldik, isilik eta zintxo. Amaika Plater desberdinez osatutako gabonetako otorduak pentsatu, janaria erosi, prestatu, zerbitu eta garbitu ere emakumeok egiten dugu. Gizon asko maitik altxatu ere egiten ez didelarik. Gizarte aldatzeko ez tabai da zutsuetan murgildu tasarri. Telebiztan beste bain ere publizitatez eksistak puntu goren ajotzen du eta programazioaren degradazioa are ageriago, agerikoagoa egiten da. Gure gizartean emakumeen kontrako indarkeria ez da kasualitate bat, ez da uste bat. Eguneroko realitatea da Gauza zotiletatikasi so, so eta agerikoetara ageriko ino Baina osnarketa sakona egin behar genuke guztiok Gurenguruan gertatzen diren erasoen aurrean dugun jarrerarekin geure Indarkeria matxistari aurre egiteko ezinbestekoa da Egitura hori sostengatzen duten indarkeria mota guztiekin bukatzea Horretarako gizarte feminista bat eraikitzeko bidean lan egitera deitzen zaituztegu, erasoei erantzunez eta beste balore batzuetan oinarritutako gizarte bat eraikiz. Si OLBIDO MIRAK ESTABAN CONTIGO SOLAMENTE TU DECIDIZTE KAMBIAR Zola! So Y se acordaba de lo que temía Eta, bueno, e, al, albistekin jarraitzeko, ba, komentatuko izuegu, gure eskutara heldu berri baita, ba antolaketan salto e, seksu askapenerako gazte mugimenduaren eratze prozesua e, bukatutzat eman dela. Eta, bueno, horren inguruko manifestua gure eskutara heldu da esan dizuen bezala. Eta, bueno, kontua da, ba, biurtea igaro direla antolaketan salto prozesua e, ba, abiatu genuenetik. Denbora luze horretan, aurrera pauso garrantzitsuak eman dira antolakunde irautzaile berri baten sorreran. Eratze prozesuaren hasieran, gure baitan ziren gabesi batzuk betetzearen helburua markatu genuen. Aurretik eunka pertsonek egindako borroka emankorra korra aintzat hartuta. Baina egoera berrien aurrean borroka molde berritzaileak, eh gogoekin teoria zarrak berraztertu ditugu eta berriak goureganatu. Seksua eskapenaren aldeko borrokaren izaera politiko sirikatzaileena berreskuratu dugu eta proces, e, proposamen politiko usarta garatu ere. Teorien inguruko eztabaidazarago kaleak astoratzeko autu hartu dugu. Andolatak salto eratze prozesuan. Bizidentzia seksualaren eta jendarte kolektibo gutxituen zilegitasuna aldarrikatu dugu violentziaren fluxuei vuelta emateko. Egunero zapaltzen gaituen indarkeria asko sistemaren kontra askatasuna elburu duen indarkeria asko erantzuna ematearen apustuan eta horren adibide izan dira esaterako Sopelan e, arrasaten eta Bilbon burututako dinamikak. Euskal Herrian kolektibo eta pertsona marginatuen eta gutxituen arteko aliantza estrategikoen aldeko apustua egin dugu disidentzia sexuala eremu horretan kokatzen dugularik, prostitutekin, eskaleekin, etorkinekin, unibertsitatera joan nahi ez duten eta mutila bezala ohiukatzen duten emakume antisozialekin, heteroseksualitatearen eraikuntzarekin bukatu nahi duten gazte heteroseksualekin, transexual machinatuekin, boieraren antiautoritarioekin Jendarte honetako Mugetatik hat dauden Sagarrustelak, proiektu komun batean kokatzearen helburua izan dugu finean. Anistasunean, baina asimilazioaren atzaparretatik urrun kokatzen den proiektua. Pertsona hauen bizikalitatea hobetzeaz arago sistemaren kontrako armak bihurtuko dituen proiektua. Guzti horrekin antolaketan salto eratz prozesuaren emaitza sumea bidean kokatzeko unea heldu zaigu. Antolakunde berriaren aurkespene ekital dira gerturatzeko, gombideztea lusatzen dugu. Antolakundea gorpuzteko, borrokarako eta gozamen erako eraginkorragoa bilakatzeko. Proiektu bizi eta dinamikoa izateko. Normalitatearen kontrako eta honek ure identitateen, gorputzen, eta seksualitateen gainean, eragiten duen totalitarismoa txikitzeko. Era txikizio horrek atzera beltarik izan ez desan. Bueno, eta jarraitzen dugu, aldisten batiburrioa izango denarekin, hemen sartu dugu, ba, gertatzen ezkigun albizte guztiak, kokteleran, eta, bueno, botako ba, ba, ditugu, olako orden aparenterik gabe. Kaso honetan, e, panfleto nazifaksista batzuk agertu dira dautxuko kaleetan, eta, bueno, beste hainbat bat ausotan gertatu bezala, indautsun ere, kintzana zifasista bat egin dute, Hitlerren aurpegia duten panfletoak agertu dira usoko kaleetan, mezu honekin, haien gezurrekin, ni gorrotatzea erakutsi dizute, ni izan nintzen orain mundua menperatzen dutenen aurkaria. Bueno, ba, ez lelo horrek, ba, ba, betiko ez horlako ekrizialdi egoeretan, e, egoera ekonomiko zaietan, herriak, e, bueno, pobresia pairatzen ari denean, ba, Ba, horrelako horrelako mesuekin zailatzen dira jendean ahaztenez, eh, behin Hitler esan zela gaur egungo agintarien egin zuenak, eta bueno, ba, uhum. hortik bilatzen dute jendean ahaztea, eta bueno, indautsuko ez dela izan azken hilabeteko ekintza bakarra deustun eta auribarrin, margoketan nazifaksista egin baizituzten azken aldian, eta horiei erantzunez, ba, bueno, ba, e, margoketen gainean e, e, mesu antifaksista agertu zidela. Gogoratzea ere, eh deustuna gartutako mezuetako batzuk zen eh, Josué Libertaz, Josué Estébanez, eh, Carlos Palomino Madriden il suen militarral, militarral edo militar eh, askatasunaren aldeko pintada oiek eta bueno, Joaquín Isandut eh, gaur bertan eh Deustualdean eh, edo Arangoitin edo Deustualdean Josueren senitartekoren eh, bat edo hurbilekoren bat bizio mendela Eta hortik eh datosela pintada pintada choriek. Convertiste tu venganza En tu propia Rebellion Manda tus hijos a... Eta esan bezalako balbisten ba, nazketa honekin jarraitzeko ba komentatu correoseko sindikatu guztiak elkartu eta bueno ba kezka adierazi dutela ba, posta zerbitzuan eginden gestioaren aurrean eta bon, manifest, eh, manifestu edo idatzi bueno ohar bat plazaratuz. eh bueno eta honela segino, teba urte osoan salatu badugu eguneroko banaketa egiteko izan den langile faltagatik milaka portaletan pakete eta gutun banaketan atzerapenak jasandituztela dituztela berritako kampainaren gestio eta planifikazioa azken saspiurtetako zuena pakete banaketari eta erabiltzaileko opuruari dagokiei onean, honarte zina izan da enpresa, gestio, sin zerbitzu publikoaren gestioari dagokiei onean. E naiz eta abenduan pakete banakera berrogei igo, eguneko zeuzendaritzak ez du bete nahi izan 2013 2008 eta 2014an egindako sekzio suntzigetak ekarritako lan postu e, galera. Erabaki ardura gabe horren ondorioz postetxe ugari erabatzaturatura gon dira eta atzer, atzerapen handiak ekarri ditu paketeak entregatzerako orduan. Era berean plantilla faltak illara maigabeak eragin ditu jendearen arreta bulegoetan. Egoera honen aurrean, sonako zuzendaritzak eman duen erantzuna, berandu iritsi da eta ez da egokia izan. Amarnaka eventual kontratatu dituzte, egun bat edo bitarako banaketari dagokionean, eta laborduko kontratuak egin dituzte zentru berezi eta lehiati jan. Egoerak zerbitzuaren indartzea banaketa e, e, jendearen arretan. eskatzen basuen ere guztiononekin ez dute lortu egoerak es, e, eskatzen dituen lanpostu guztiak betetzea. Sindikatuak kokoteraino gaude gesti honetas eta duten sentzibilitate sozial faltaz. Honartezina da eguberritako kanpaian paketeta gutun banaketa handia den garaian eta erabilttzaiak bulegoetara jotzen dutenean plantilla enpresak berak jarri duenaren aspitik egotea. Bizkaia korreosek langile gehiago ditzake eta hartu behar ditu posta operadore publiko deneinean. E, pentsatu nahi dugu posta zerbitzuaren okertzea sonako arduradunek gestiorako duten gaitasunezaren ondorio dela. Eta ez, privatizatzeko bidean, len urratsa den korreostez prestigiatzeko borondatearen ondorio bat. Hor, bota dute euren keska horren. Baya, osaketa bat. interesgarria, ez azkenean horrela Horrela izaten da, baita ere, e, osasun servitzuekin, ez da, e, modu zutilla, do, e, hori da, privatizazioaren bidean azteko, ba, Bari, servitzuen kalitatea murriztu. Eta horrengo alistea elkartzen eragilearen, e, bueno, ohar bat eta bideo bat da, Eta, bueno, haien elkartzenen gogoetak, miatama bosteko, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa garaiko aurrekontuen aurrean. Ba, ikusi dugu zelan ez, e, urte amaieran eman diren e, partido politiko batzuen arteko bueno, ba, adizkide eta sunak edo aurre kontuak, Eta, bueno, elkartzenek aurrekontu ez sozial lauen e, irakurketatxo bat egin digu. Beraz, e, entzungo dugu, eus egituan, eta, bueno, a, interesgarria da, izate espero dugu. ak tresna nagusiak dira aberraztasuna banatzeko. eta baita pertsona guztiei duintasunez bizitzeko behar dituen gutxienekoak, bermatzeko ere. Horrezegatik ezin ditugu gutxi botere kapitalistaren eta haren alderdien esku aurrekontuen gaineko erabakiak. Aurrera hartu behar diogu egoerari eta jabetu aurrekontuez ari garenean zertasari garen. Diru bilketa, egiteko moduz. Bildutakoa zertan gastatu erabakitzeaz eta prozesu hori nola egin eta nor erabakitzen duen aztertzeaz. Urte zure, ari gara ikusten, errentarik bajuenak beregain hartzen dutela zergin pisu hundiena. Krisia eitzakia besterik ez da. Kapitalak inposatutako egitura atzerakoiaren oinarrizko ezaugarriak gero eta geiago indartzeko. Zorraren pisoa hunditzeak urrengo amarkada osoaren benetako jendartea gastua baldintzatzea dakar. Nonkupoak, zorra ordaintzeak eta arlo publikoaren jarduera burokratikoek ia bildutako diru osoa eskuratuko baitute. Ainda lotzagabea klase politikoa esen esaten dutena eta bete izaten ez baitute. Lege kolpe sinposatutako dekretuak, urteko murrizketak, aurretik, murrizketutako aurrekontuen murrizketak eta bar ikusten ditugu. Ondorioz, aurrekontuek dokumentu bezala, galdu dute euren funtzioa politikoa eta antzu bilakatu dira. Papel buztia baino ez dira. Egoera honen aurrean, zera ozen esatea daokigu. Ez dituztela aurrekontu partartzaileak egingo. Ez dira genero ikuspegitik egindako aurrekontuak izango. Ez dute aberastasuna modu orekatuagoan banatuko. Eta ez dira bermatuko oinarrizko eskubideak. Ez da kalitaztezko zerbitzu publiko-sozialak bermatuko ere. Premiazkoa da jendartea eraldatzea eta sistema ekonomiko berria gauzatzen joatea. Jendarte osoaren onurarako. Horregatik, guztiagatik, eskatzen dugu aurrekontuak egiteko eta erabakiak hartzeko parte hartu al izatea. Pertsonok ditugun, beharri zanei, erantzuteko moduko aurrekontuak egindetzagu. Beraz, erritar guztioi. De egiten dizuegu mobiliza zaitezten, atera kalera, mobilizatu eta egin borroka. Aurrekontuak partza partartzaileak izan daitezen eta aberastasuna banatzeko balio dezaten. Borrokatu zure eskubide alde, egin aurre prekarietateari jendartea eraldatu. Bueno aurtzen ikusi duzuen bueno, entsuna izan du zuen. Eh? Elkartzen eno arrori, bideo eh, bat zen, guk bideo ikusi dugu, eta momentu batean ez duzu ez errentzun, bueno. horre eh, antzerki puntu bat zaukan bideoak, bueno. ikusi nahi bat duzue. Elkartzen eno webgunean edo uriola.info atarian ere, badaukazue, eh, albiztera ba, linka edo, lotura. Eta bagoaz, okupazio mugimenduarekin, kaso honetan, gentilzulo kulturgunea irekiko du horoskoko gazteasambladak, Bimila e, eta marrean sortu zen esan bladao eta dinamikata ekintza ugari gauzatu dituzte e, amarnak agazte e, ordutik. dutik. Alerea ziratik izan dute alternatibak aratzeko espazio autogestionatu baten beharra eta utxune hori betetxe bidean gaztetxearek itzeko lokal bat alokatu zuten. Baina horosko udalak jarritako stopoak medio gaztetxea ustu eta utzibe egin behar izan zuten. Aitzitik udalarekin elkarrezketa bide bat ireki eta proiektuarekin aurrera jarraitzeko autua egin zuten, horoskoko herritar guztientzat eskaintza alternatibo bat ereki eta garatzea baitute helburu. Borroka horrein emaitza da, urte hasierarekin inauguratu, inauguratuko duten gentilzulu kulturgunea, aur gazte zein eldu kulturaren plaza. Eta hau da horoskoko gazte asamladaren oarra. Euskal erritar paganoak simbolizatzen dituzte gentilek, erraldoiak eta indartzuak etxaiei harriak botatzeko ohitura dutenak. Ba izan gure babestokira, gentil zurora, Orozkokoko lehen kulturgunera. Bide luze eta harritua egin ondoren, hemen biltzen gara gure kulturaren seinala izango den koba honetan. Onaino aie ez da erraza izan, gure zorreratik trabak besterik ezbait ditugu aurkitu. 2.000 margarren urteko maiatzean sortu zen horosko gazte asanblada, gazte talde komprometitu bat lortxe, lortzeko azmoz. ekintza alternatiboak garatuz, jardueren gabeziari aurre egitea bilatzen du asanbladak. Hainbat ekinz aburutu izan ditugu, baina lokal bat ez izateak trabak besterik ez dizkiue karri. Lokal baten lorpenarekin erronka handibat jarri zitzaigun aurrean. Behar bezala, atontzea herriari eskaintza zabala irekia izateko eta gaztetzea herriko ikur garrantzitsu bat bihurtzeko. Alokatu behar izan genuen ikusita udalaren lokaleen gabezia eta utxik dauden erekinen eskasia Pi migatamairuko apirilaren ogeita zeian irekizitzaion gaztetzea herriari. Arrera izugarria izan zuena eta autogestioaren esparru bilakatzen ari da baina udaletxetik haigatzen zitzaizkigunuztopoek gure bidea zaildu besterik ez zuten egin. Hiru eguneko epea eman ziguten gaztetxea ustu eta gure ametsak ate horien atzean usteko. Zbaitadierazpenetan aaleratu bezala udaletik ez zuten komunikazio biderik irekin nahi, soili gaztetxea haitea baitzen zu epa. Batzen euren helburua eta zoritzarrez lortu egin zutena. Berrirore hasieralaramanez gazteenak eta orozko herria ebera. Ala ere orozko gazte asanbladak ez zuen etxi momentu hartan eta kontaktuak etengabeak izan ziren ostopoeta traba gehiago ekidinahal izateko baita orozko herriak merezi duen gune autogestionatu bat edukial izateko. Boroko hoetatik gentilzulo kulturgunea jaio da kulturaren plaza bilakat bilakatuko den gunea. Herriarentzaat ume gazteeinin nagusien enttzt orozkorentzaat orosko, hain zu astetxeak dezain badez zabala jasotzea espero dugu erritik eta herriarentzaat izan baita. Espero dugu hasiera honek urte luzeetako ibilbidea markatzea eta denoko batzea denok batera astea kulturgune honetan. Gentilek ikaran zeukaten orozko osoa. neskak baitzen baiitzituuzten, behin olabarriko alaba asburuu aldera joan zen auntzen bila gentilek hartuta eta gentilzuora edo untzuetako gaztelura raman zuten. Batzuek diote neska honen nebak, Palankak eraman ez, ateak apurtu eta euren arre batera zutela. Gero, hormak, gentile gainera bota zituztela eta hauek hilikutzi zituztela. Orozko askatu zutela, gentileetatik diote eta gerostik, ez dela gentilek ikusi. Ba, bueltan gara. Bueno, hori hori eh, horozko gazta esanblada ere eta igual, horke eh, ez dute asko asmatu okupazio mugimendu. Haur, gazta esanblada bat zen, ez okupazio mugimendu bat, bai urrengoa ordea errekale horrera baikoaz gazteizera, eta urtarriaren amazaitik amazortzira errekale horrera joatea deitu dute ausolanean parte hartzera. Gascoesko Rekaleo Hauso okupatutako kideek Euskal Herriko Gazte Oro deitu dute urtarrilaren 16tik 18ra eginiko egingo duten auzolanean parte hartsera, jakinarazi dute parte hartzen dutenek lot, lotarako lekua izango dutela bertan eta eskatu dute horretarako asmorik izanez gero mezu bat idaztea infoabildua errekaleorbizirik.org elbidera. Asteburua baino lehen, baina hainbat ekintza egingo dituzte. Urtarrilaren amabian, an aste leena errepresioa eta impunitatearen inguruko jardunaldia egingo dute dokumental baten projekzioa, maigingurua eta solas aldia entolatu dituzte. Horrez gain, jai aldi bat ere atingutu ostegunean, gazteizko gaztetxean. Eta esamezala, hama ba, bueno, bian gaztelenean e, e, represioa eta impunitatea enjardun aldiak, hama e, bostean, ostegunean, e, ostegun gaztetxeroa, ba, jaiak, grafiti taierra, jam sesiona eta, eta DJak, Eta Auzolana esan dugu 16 astirala, 16 asplarumba eta 18 gandea eta ba ostiralean arratzaldeko 8etan eta bederazietan afaria. E, larun batean goizeko 8etan gozaria, 9etan errekaleor esagutu. Eh ta undoren Auzolana 12etan prentza horrekoa, baskari herrikoia eta 7 urtetan kulturala. Eta igandean Auzolana goizeko 10etan, mai ingurua eguerdeko 12 eta pikoteoa ordubietan ba mai ara Ba bueno, y hartunaldi hauei, Auzolanoni, Errekaleor, Bici de Sasu más tierras ocupadas vivo en una caravana go que me da la gana bien un viento fuerte. Pueblo marinero, que está subida en juego. Gente en las casas, redes en el agua. ¿Qué va a pasar mañana? A todos se nos acaba. resiste por su gente, sus barcas protegen los marineros. En el recuerdo e historias de historia, es un gran pesquero quedaba de comer a todos en el pueblo. En el recuerdo e historias de historia, es un gran pesquero quedaba de comer a todos en el pueblo. En el recuerdo e historias de historia, es un gran pesquero quedaba de comer Todos en el pueblo En el recuerdo e historia Bueno, eta jarraitzen dugu Garrasikan agenda puntuekin Eta, bueno, hau, urrun samargeratzen Bada ere, claro Ba... Egia esan ni tartean sartu genezaken, baina e, erabaki dugu hala ere agenda.hauetara ekartzea. Bako, gazte martxan tolatu dutela, antzinak eta ernaik apitilaren irutik bostera, herria mugarri gazteok martxan lemapean. Eta, bueno, ba, ona antzina eta, bai, eta ernaiko hi debatzuek eh ba beraien hitzeran azalduta ba, aurkeztuta ba, mendi martxago. <totipatik> <totipatik> eta ere eta errai Bidasoaren bidaldetako antolakundea bagira ere, Euskal Legia dugu algazoi eta eguru. eta antolakundeen sogeratik beretik, elkarlanerako borondatea agertu ginuen. Sede bedina baitu. Gate problematikak landuz Euskallegi aske bat eraikitze. Elkarlan hori jada martxan egi du, eta aurten elkartik elkar ezaguttzera egin du salto horretik hautten, Bidasoaren bialdetako gazten aremanak garatu, bakutsaren e realitatea ezagutu eta guztiola den Euskal Herriaren ibibidea eta gaur egungo egoeraren inguruko formakuntzak landuko ditu. ditugu. Bai, izan ere Euskal Herria osatzen zazpilur aldetako kaste honen karrezagutza, ipar eta egoaldearen eta baita egungo realitatearen kokapena egitea ezinbesteko azaegu, ez? gure e, jarduna garatu eta helburuak erdiesteko. Oneelaaba da elkarlanaren helburua urten elkarrezagutza, eta burrokarako espazio komunak e, irikitzea izango dititza ba, eg bueno, Honekin esatea, hand den urtean gazteburutak ziotan e, baten genuen bezala, urten ere badugula asmoa e, mendi martsoak bateraiteko apiiaren biruta lauan iizanen dena, Eta beste gabe, ba, momentu hori ere bai topaleku izanden dela bidasoren bialdetako gazteriak bat egin dezan norberaren eta herri honen murriabetzaren alde. Hori da, orduan, gestatu zakoak, hartu luzakoa, hartu oiaretsa eta zautze. Ta horatu. Animua eta kemena dagoen lekuan aldaparik ez dagola. Bueno, ba, hoietxeekin dituen Ernai eta Antzinako ba talderako kideak ba mendimartapilillerako izango den mendimartsa aurkezten. Ba, Baina ba, dago beste mendi irtera bat eta denboran asko gertuago urtarrilaren hamakaraako ba, barakoldoko gaztea esanbladak eta eguzki talde ekologistak, ekologitak sendabeltailerra burutuko baitute eta horretarako goizean zehar errekatxo aldean sendabellarrak bildu oste no, bilzera eterako dira eta horren ostean arratzalde partean ba, sendagain naturalak E, koiztuko dituzte e, Irtera, barakaldotik Koizeko amarretan izango da Eta Anaien parkeko bus geltokian Errekatzora joateko Edota amar terditan ba, errekatzoko Elizan bertan e, Itzulera berriz, a, e, ordu biter dietan Autobuses egingo dute, eta jarraian Makalabi gaztetxean Norberak bere bereorgitartekoa Eraman da, ba, eta bertan Maskaldostean, eta ba, jarrari Ekingo diote Todos en el pueblo en el recuerdo e historias de un gran pesquero quedaba de comer a todos en el pueblo Garrasika entzuten ari zara, irratiaren albistegia. Bueno, eta agenda bukatzeko eta gaurko garrasikarekin bukatzeko, garaiz gainera, gara, bueno, denbora, te, denbora aurretik, hau sinazte sinada guretzako. Ba, azkene albistea eta gaurko dokasue, si horre leku gehiagotan ere badagoela. Baina barakaldoko makalabi gaztetxean, kotioi antimonarkikoa antolatu dute. Eta, ba, bueno, e, gabeuko marteretatik aurrera, ospakizunerako bakaraokea, jolase republikarrak, eta hainbat sorpresa prestatu dituzte barakaldoko gaztea esanbladako kidek. Eta, jende guztia gombiatu dute, bertara joatea, jotera, eta aspin marratu dute, soi guztion parte hartzearekin erekiko dugula, kultur, eta ise aldi alternatibo bat. Eta, Bueno, ba, barakaldos aparten ibadakit zorrotxan ere urtero-urtero egiten urtero zela, eta, bueno, ziurre ere beste leku batzutan izango izango duzuela aukera, horrelako ba, jai antin monarkikoak edo bizitzeko. Eta eser gutxi, ez, e, mendigia, bueno, atorren azteko garrasikar artea, augurre zango dizuegu, errepikatuko dugu lehenbensan bezala, errepikapenak, ba, biharre... Aste artea goizeko merretetik amaiketartea bitartean izango duzuela, tasteazkenean goizeko ezpiretatik 8ter dira eta bitartean. Lanera itzuli Barsarete musti oie, egon por tangenteo maldimasarete, bada laki suen, zun garrasikago saltzen duen bitartean, lanera soasten bitartean kotxe, kotxean edan alakoa. <laughs> bai, ba, santako gustia ta gero nik eztoka ta gurresatea besterik. Beraz, eskerrik asko bertan egoteagatik, datorren asteleenean, ba Nahi baldin bauzu, eh? izango gara berriro ere. Eta gogoratu dano, ez dakite gorde kortu aurrera, izar beltzate neuan, larun batean, gero lairratia, kian tokia antolatzen duela. Beraz, bueno, ba, parte, parte hartu, eta, eta urrildu zeitezte, urdu ba, betatik ba, iruterdiak. Egia ez dugu agendaren puntuetan komentatu? Ba, kuina ba? jarri dugu hasiketan? Mori da, ebora jarriko dugu gure betiko agurreko bestia, eta gero kuina txero izango duzu. Hori. Asik, txintxoak izan, da, da, da, Oye oh yeah. jabón, agur, jabón!